Imnul al 32-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu supratitlul Când zlăviții pământului și aroganții în bogăția lor sunt de umbra celor văzute, iar cei ce au disprețuit cele de față ajung la împărtășirea neamăgitoare a Duhului Lui Dumnezeu. Privește, stăpâne, spre mine cel defăimat de oamenii credincioși, că sunt un amăgitor și rătăcit pentru că spun că prin iubirea ta de oameni și rugăciune părintelui meu am primit pe Duhul Sfânt. Cuvinte care exprimă drama vieții Sfântului Simeon, unde el cel preasfânt era considerat un amăgitor și rătăcit în, ca în cauza faptului că spunea că a primit într-o conștiență vederea lui Dumnezeu și că avea o mare iubire fiască cum trebuie să avem toți pentru părinții noștri duovnicești. Miluiește și dăruiește-mi cuvânt, cunoaștere și înțelepciune, ca toți potrivnicii mei să cunoască că Duhul tău Dumnezeesc, greiește întru mine. Dăm -mi să vorbesc cum ai vorbit tu, dăm -mi și mie cum ai făgăduit cuvinte împotriva cărora niciunul din ei nu va putea sta, Mântuitorule, căci tu ești dătătorul tuturor celor bune. Căci dacă zic că eu, robotău tău, sunt o rătăcire, eu, Hristoase, nu-i voi crede nici când pentru că te văd pe tine. Dumnezeu meu contemplu fața ta neprihănită și dumnezească primind de la ea luminările tale dumnezești care strălucesc în Duhul ochilor minții mele, în Duhul Sfânt ochilor minții mele. Dar să nu îngădui Dumnezeule ca toți cei care cred întru tine, să rătăcească amăgiții în rătăcirea pierzătoare de a nu crede că și acum tu-i pe toți strălușindu-i razele dumnezeirii tale divine, Că tu ești bogat în îndurări, iar noi împăcate. păcate. Tu locuiești într-o lumina neapropiată, 1 Timotei 6, 16. Noi toți locuim în întuneric. Tu ești în afara creației, iar noi în creație, dar cei mai mulți dintre noi sunt și ei în afara creației prin simțire, fiind cu totul nesimțiți și fiind contrar firii, sunt în afara toate, căci privent, nu privesc, văzând, nu văd, nici nu pot înțelege în simțirea minții lucrurile minunate a Lui Dumnezeu, ci sunt în afara lumii, sau mai degrabă sunt în această lume ca niște morți înainte de moarte asta este definiția pentru oamenii păcătoși oameni care peripatetizează prin lume merg prin lume, dar care sunt morți poumnicește și sunt ținuți în iadul cel mai de jos încă înainte de ieșirea din viață Exodus, Exodus înseamnă uh, pentru scriptură ieșire și așa cum avem în Molifelnic rugăciunile la ieșirea sufletului, moartea este văzută ca o despărțire a sufletului de trup, ca o ieșire a sufletului din trupul nostru. Așa sunt cu adevărat cei de care vorbește Scriptura, cei zlăviți, și bogați, și aroganți, cu toți și cărora li se pare că sunt ceva, din unele ca acestea care nu pot să aibă conștiința rușinilor căci chiar dacă avea în ei înșiși înțelepciunea lumii și slava ei ca pe o mantie, ridicându-și prin cugetele rotări rătăcite părerea de sine ca pe un cort, întuna brăcându se și în alta sălășluindu-se. Șed în fundul iadului cel mai de jos și nu cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc lumea și toate făpturile din lumea ale Creatorului, că va cunoaște pe Creatorul înainte de a vedea creatura cu rațiunea ca o ființă rațională, cu mintea închim mental și văzând-o mental prin simțirea minții. Cine oare, văzând duhovnicește lumina de Duhul Dumnezeesc și călăuzit în chip tainic, nu va ajunge cumva în chip nedezlușit la cunoașterea făcătorului? Căci curățit astfel se va amrinici să primească o cunoaștere mai limpede, cum spune întreaga scriptură. Dar ce pătimași, cum spuneam, care poartă nebunia lor ca pe o mantie și îmbracă părerea de sine ca pe o slavă, ca pe o slavă proprie, se încântă și jâd de ceilalți și se joacă cu umbrele ca niște căței. Dacă li se aruncă un os, alargă să ne îl își facă și le iau în gură, se rostogolesc și sar cu el, iar dacă cineva trage înainte picioarelor lor funia unui bici, se dau peste cap, cad și își întind picioarele nael provocând prin căderea lor râsul tuturor oamenilor care îi văd. Aici suntu Simeon compară pe oamenii care fac teologie fără experiență duovnicească cu niște căței care fac tumbe sau cu niște saltimbanci care... Provoacă râsul. Așa și aceștia, prin faptele și obiceiurile lor, îi încântă, fără să simtă, fără să înțeleagă pe demoni, pentru că spune adevăruri în locul teologiei din experiență. Deci, unii ca aceștia, spune mie care te întreb, cum vor povesti altora tainele lui Dumnezeu, Psalmul 74:3? Cum vor fi luminați și vor împărtăși și altă lumina cunoștinței sau vor conduce în chip drept o judecată dreaptă? Într-un discernământ adevărat ei care sunt îmbrăcați în întuneric ca și într-o mantie, care sunt nesimțitori în simțire, morți în mijlocul vieții. Dar voi, iubitorilor de Dumnezeu, ascultați cuvintele adevărate și minunate pe care gura Domnului le-a deja și le grește și acum tuturor. Dacă nu veți lepăda slava, dacă nu veți arunca bogăția, dacă nu veți dezbrăca cu totul părerea de sine deșartă, dacă nu vă veți face... Cei din urmă dintre toți, în faptele voastre și în însăși gândurile voastre, sau mai bine zis, dacă nu vă veți socoti pe voi înșiși, pe voi înșivă, cei din urmă dintre toți, în cugetele minții voastre, nu veți dobândi râuri de lacrim, nici curățirea trupului, nici nu veți vedea cum se lucrează acestea în oameni. Prin urmare, tânguiți-vă pe voi înșivă, prin urmare, căiți-vă, prin urmare, vărsați în fiecare zi lacrim fierbinți ca să vă spălați ochii înțelești cu mintea inimii, ca să vedeți lumina pe Dumnezeu care a strălucit în lume, care strălucind strigă și urlă, Eu am fost sunt și voi fi lumina lumii, Ioan 8, cu 12 și 9, cu 5. Și vreau să fiu văzută, că și pentru aceasta am venit trupește în lume, făcându-mă îndoit, adică în două firi, deși sunt unul și rămânând unul, unul ca aceea care se închină cu credință mie ca unui Dumnezeu văzut și păzesc în chip nevăzut poruncile mele, mă în nadând cu ființelor, <coughs> să fie lumina și inițiați cu mintea în slava Dumnezeului mele înfricoșătoare și a trupului pe care l-am luat și văzând tainicile două fire ale mele să mă de atunci fără îndoială ca pe un Dumnezeu, căci altfel nu e cu putință ca ei să cunoască bine economia și pogorirea mea și să se tremure și să se închine ca unui Dumnezeu mie care m-am făcut chip de rob Filipen 2 cu 7 dar am rămas Dumnezeu în chip inexprimabil m-am făcut două în două firi divină și umană în chip neîmpărțit fiind una prin ipostază, prin persoană nu prin fire adică nu s-a transformat uh, firea umană în divină atunci când Dumnezeu s-a întrupat prin urmare, sunt un Dumnezeu și om desăvârșit și întreg, trup, suflet, minte și rațiune, om întreg și Dumnezeu în două ființe, precum și în două firi, în două ființe, două firi, însemnând același, același lucru, care are două uh, ființe, două firi, divină și umană, două lucrări, două voințe, într-o singură ipostază, într-o singură persoană, Dumnezeu și om, conform <coughs> sinodelor cristologice, adică sinodul 3, 4, 5 și 6 ecumenic. Și în același timp sunt unul dintre ime, așa cum va spune Sfânt Iustinian în antifonul al doilea al Sfintei Liturghiei pe care îl avem astăzi în cult, în a Liturghie. Cei care au crezut și au cunoscut că sunt așa prin aceea că s-au curățit pe și prin sirguință și pocăință, că au putut vedea într-o inimă curată și au fost Inițiați cu mintea în economia mea, aceștia mă vor iubi din toată inima, aceștia vor păzi toate poruncile mele, uimiți de nesfârșita mea milă până în adâncurile mele și aceștia vor fi împreună cu mine și vor fi moștenitori ai slavei Tatălui meu în vecii vecilor. Amin.